Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kofilah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembatal pembatal solat dan dalam mempelajari pembatal pembatal solat maka kita pun harus mengetahui gerakan gerakan dalam solat yaitu lima gerakan di dalam solat ini perlu kita ketahui sebelum kita mengetahui 5 eh, sebelum kita mengetahui pembatal-pembatal salat. Man yadzkur li al salat al-khamsah. Siapa yang bisa menyebutkan Lima gerakan-gerakan di dalam salat? Man yadzkur li al-harakat fi as-salat al-khamsah. Apa yang pertama yang diharamkan, gerakan yang diharamkan. Ya, al-ulumu haramashi. Haraka muharrama misal. Contohnya Pak. Mm al-akl al-haraka al al-mutawali 'urfalan Itu makan, minum, begitu pun gerakan-gerakan yang banyak yang berturut-turut dan dilakukan tanpa ada kebutuhan pada gerakan tersebut. Kedua, gerakan yang dimakruhkan makruh ya harakan makruha yang kedua gerakan yang dimakruhkan wayal haraka alqalilah untuk غير حاجه yaitu gerakan yang sedikit dan dia tidak butuh pada gerakan tersebut nah ketiga yang mubah gerakan mubah alharakal mubah ya wa yal haraka allati yaitu yang ketiga gerakan yang dibolehkan dan nah. gerakan yang dibolehkan ini yaitu gerakan yang dilakukan karena butuh pada gerakan tersebut yang keempat mustahab haraka mustahabba gerakan yang berikutnya gerakan yang mustahab wahya al haraka allati tawaqaf 'alayha kamal salat Naam, yaitu gerakan yang terhenti padanya kesempurnaan salat seseorang. Kasad misalnya. Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam saf al yang diharuskan diwajibkan. Haraka wajib, gerakan yang ditوقف عليها صحت الصلاه. Adapun Ke gerakan yang terakhir adalah gerakan yang wajib. Ka'idat najasa misalnya. Yaitu gerakan yang terhenti padanya sahnya solat seperti apa? Seperti menghilangkan najis. Kecahalal. Mubtalaat as-salat. Mana sekali mubtalaat as-salat? Pembatal pembatal solat. Siapa pembatal yang bisa menyebutkannya? As-salat. Nama. Mubtalaat as-salat. Al-awal. Al-awal. Uh, Yatakalim. Al-kalam al-ghamd. Ma'al ilmu al-zikr. Yatakalim.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 الثاني ثاني يضحك yang berikutnya makan dan minum ya tghak yang berikutnya yaitu tertawa dan sair minna min alqiblah al-iltifat min alqiblah berpaling dari arah kiblat huwa al-iltifat al-kathir an alqiblah nعم Walharak berpaling berpaling yang banyak dari arah kiblat atau perbuatan yang. Nama. Uh, Kebulatuburi. Aku lintikah tahara. Nama. Kemudian batalnya tahara atau wudu. Kedalikin kisah al-gawra. Kisah al-gawra. Kedalikin kisah al-gawra. Kedalikin kisah al-gawra. Kedalikin kisah al-gawra. Kedalikin kisah al al-gawra. Kedalikin al-gawra. Kedalikin kisah al-gawra. Kedalikin kisah al-gawra. Kedalikin عندما يصلي الآن وهو يلبس يعني قميص أو بنطال نحن لا نتكلم عن صحة لبس البنطال أو كذلك نحن نتكلم عن إذا انكشف الآن مؤخرة الرجل انكشفت وبان شيء من السوأتين فالصلاة هنا إذا انكشفوا غطة مباشرة فالصلاة صحيحة Wanita terkafir, dan wanita terkafir itu tidak boleh masuk masjid. Jadi, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, di kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau kita berfikir, kalau Uh, kalau dia langsung menutupnya, menutup uh, auratnya tersebut, maka sholatnya sah. Akan tetapi kalau dia membiarkannya, tidak menutupnya, maka sholatnya itu batal. Fatḥallahu Asbab sujud sahwi. Apa asbab sujud sahwi? Kemudian yang berikutnya yaitu sebab-sebab sujud sahwi. Naam. Kem dia, berapa eh, jumlahnya sebab-sebab nah? oh, tu? Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Yang Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Fa iza ta'amada alziyada fi alssalah. Jadi kalau dia sengaja menambah di dalam salat, fa alssalah maka salatnya batal. Batal. Naam. Wa iza zada fi alssalah nasiyan fa alssalah sahihah, lakini wajib alayhi mata tadhakkar annahu fi alziyada an yaqta' hadhihi alziyada. Naam. Jadi tadi kalau sengaja menambah salatnya batal. Akan tetapi kalau dia lupa dalam tambahan tersebut maka setelah dia mengingat tambahan tersebut bahwa dia sudah menambah dalam salat maka wajib baginya untuk segera apa menghilangkan tambahan tersebut. Atsani anaqsu. Anqas. وقلنا النقص هنا اما ان يكون الاركان او للواجبات. فنقص الركن حكمه. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi. Dan pengurangan dalam salat ini baik itu dalam rukun maupun dalam wajib-wajib salat. Fa Kalau dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun salat, maka salatnya fa salahunna. di sini meninggalkan rukun. Hah? Meninggalkan. Fa iza taraka rukn an ya'ti bi hadha ar-rukn wa bi Kalau dia tidak uh, dia tidak melakukan rukun tersebut maka dia harus melakukan rukun tersebut dia mengulangi rukun tersebut kemudian dia melaksanakan sujud sahwi wa iza wajib kalau dia meninggalkan yang wajib wa antaqal min makan wajib la yarji' ilayhi walakin yasjud lis sahwi wa as-salat sahiha kalau dia mengurangi pada wajib wajib salat Maka ketika dia berpindah dari wajib tersebut, maka dia tidak kembali kepada wajib solat tersebut. Akan tetapi apa? Dia harus sujud sahwi. Al-thalith al-shak, al, al, -shak. al -shak. Yang ketiga adalah ragu. Dan kita telah menyebutkan bahawa ragu terbagi menjadi dua. Yaitu masih dalam keadaan beribadah dan setelah selesai melaksanakan ibadah fa al faragh wal intihai al ibadah qul la yaltafat ilayhi itlaqan setelah melaksanakan ibadah maka dia tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut عندنا karena عندنا kita memiliki kaidah kull syak al faragh wal intihai al ibadah la yaltafat ilayhi itlaqan Setiap keraguan datang setelah melaksanakan ibadah maka kita tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut. Al-qism ath bagian yang kedua, an yakuna asyakk dakhil al-ibadah yaitu keraguan terjadi masih dalam melaksanakan ibadah. Fahadha yanqasmu ila qismain, qalil asy wa katsir asy Dan ini terbagi menjadi dua. Yaitu, yaitu orang yang banyak ragunya Maka dia tidak menoleh kepada keraguan tersebut sedikit pun Dan dia kalau menoleh kepada keraguan tersebut Keraguan yang banyak tersebut Maka dia berdosa Ada pun orang yang dia sedikit ragunya Maka dia membangun ibadahnya di atas yang paling berat baginya, yang paling kuat baginya. Carajih ledehanha arba'ah. Kalau dia menguatkan dalam solatnya bahwa dia sudah melaksanakan empat rakaat, ya'jallah arba'ah asidlis shoh. Maka dia menjadikan solatnya itu empat rakaat. Kemudian di akhir solatnya dia harus sujud sahwi. Carajih ledehanha salasa. Adapun kalau dia ragu-ragu, kemudian dia merujihkan bahasanya dia sudah melaksanakan tiga rakaat maka dia menjadikan solatnya tersebut tiga rakaat, kemudian menyempurnakannya empat rakaat, kemudian setelah itu dia sujud sahwi adapun kalau dua-duanya keraguan tersebut itu sama dan dia tidak bisa menguatkan dari keduanya tersebut maka dia membangunnya di atas yang sedikit. Bahada wallillahilhamd, mararna ala aktsara masail allati dzakaraha almuallif rahimallahu taala fi shalah wa sittna 'alayha syai. Demikianlah kita sudah menyebutkan beberapa perkara sudah menyebutkan perkara-perkara yang, yang sangat banyak yang terdapat di dalam kitab Durus Mihima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas dan kita sudah menambah sedikit dari buku beliau tersebut. Fanurid minkum barakallahu fiikum lil jami' sawan kam man yahdhur ma'ana huna min ar-rijal aw min an-nisa' aw man yahdhur ma'ana 'abra al-idha'ah ya'ni fil kharij fanurid min al-jami' an nata'awana fi hall al Jadi Ikhwas kalian, begitu pun yang mendengarkan Radhi Roja Kita sama-sama tolong-menolong Yaitu apa kita mengisi apa Kalau yang ada bukunya Yaitu mengisi soal-soal yang ada dalam makalah ini Tuhlal as'ilal mawujudah fil mudhakkira Min awal al mudhakkira Ila, ya'ni usulat thalatha Al-qawa'il arba' wal-durus al-muhim Yaktub al-akhtibar Yaktubu al-as'ilal as'ilal adhi ta'rifa uktubu Nah. Di dalam uh, kumpulan materi yang Sudah dibagikan kepada Antum Ini ada uh, Surus Salasa, Wadil Arba dan Durus Muhimah uh, Dalam kumpulan materi ini Sudah disediakan soal-soal Dan uh, diharapkan kepada Jamaah sekalian yaitu untuk Mengisi sesuai dengan uh, kemampuannya Walaupun mungkin Surus uh, uh, uh, Salasa, Wadil Arba Belum dipelajari Belum sepenuhnya dipelajari Mungkin kata sih, diisi sesuai dengan kemampuannya Begitupun rumus muhimmah yang kita sudah pelajari ini diisi sesuai dengan kemampuannya. Ma hafd hadhi al-asyya' allati yani arsyadna ila hifdha. Begitupun kita menghafal di dalam makalah atau kitab yang kita sudah bagikan apa yang kita sudah apa berpetunjuk tadi. Makna syahadat la ilaha illallah yaitu apa yang dihafal yaitu makna syahadat la ilaha illallah Tafsiran Tauhid, pengertian Tauhid, danan Tauhid, macam-macam Tauhid. Tafsiran Iman, pengertian Iman, syarh, iman syarh rukun -rukun iman macam -macam syarat -syarat arkan Iman, syarah rukun-rukun Iman, danan Syirik, macam-macam kesyirikan, syarat-syarat Salat, arkan Salat, rukun-rukun Salat, wajib-wajib Salat, pembatal-pembatal Salat.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 teman-teman semua datang dengan apa dengan makalah ini. Naam wa huna al-masulun 'an dawra yani yotala'u fi hall at-tullab fala budda an yuhil al-jami' in Allah ta'ala. Begitupun yang apa yang mengurus daurah ini mereka yang melihat apa jawaban-jawaban tersebut dan semuanya dituntut untuk apa untuk mengisi. Naam fa faqata mata 19 Ya, jadi insya Allah uh, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada esok hari uh, Pada jam delapan ya, Kita berikan juga sehnya untuk uh, istirahat juga Karena kemarin katanya dari Saudi ke sini itu memakan waktu 20 jam Sekarang juga kita berikan istirahat kepada beliau Alam asyaratna alaih Menantidam fil huzur wa اذا kemudian sesuai dengan perjanjian kita atau syarat-syarat kita yang tadi pagi untuk diperhatikan untuk disiplin dalam kehadiran kemudian begitu pun misalnya ada teman-temannya yang apa yang dekat misalnya yaitu dikabarkan misalnya untuk apa untuk menghadiri Muhadhoroh. Eh, Mudah-mudahan ini adalah apa sebagai tambahan pahala bagi antum semua. Asal Subhanahu Wa Taala nafqual jamia lima hiba al-dzahw. Allahahu A'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syekh menutup doa kepada kita semua. Semoga kita diberi taufik oleh Allah dan semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah eh, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum